Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. Jó estét kívánok, Marta néva vagyok. Zenés irodalmi műsorunkba. Ahogy már megszokhatták, vendégeinktől azt kérjük, hogy eddig publikálatlan írásaikat, verseiket hozzák el. Ugyancsak fontos, hogy ezeket a szövegeket maguk a szerzők olvassák fel, mint ahogy a zenék kiválasztását is az alkotókra bízzuk. Így szöveg, zene és felolvasás együtt talán közelebb visz az alkotáshoz, az alkotóhoz. Eddig szömében fiatalok voltak vendégeink, most tágítjuk a kört. Mai vendégünk is az életgeneráció tagja, a stúdióban köszöntöm Ferenc győző költőt, műfordítót, irodalomtörténészt egyetemi tanárt, és beszélgetünk majd versekről, fordítói munkáról, és természetesen a radnóti monográfiáról, és a zenékről így hallgassuk meg először az általad választott első zenét chopin egy prelűdöt. a belső közlést hallgatják, és vendégünk a stúdióban Ferenc Győző, aki azt mondta, hogy valami nagyon érdekeset mond ehhez a zenéhez, ahol nagyon fontosak mindig az előadók is, itt Pollini az előadó. Mi az érdekesség? Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást. Na hát az érdekesség itt rígtig nem az előadó, bár érdekes Pollini is. A, ugye ezt a a, a négyes számú az Opus 28-as sorozatból. Chopin temetésén a saját kérésére játszották. Én ugyan az generációt képviselem a műsorban, de valójában ezt a művet nem ott hallottam először, <kül> hanem 1972-ben itt volt, volt akkor egy Alba-Régia Jazz Festival. Székesfehérváron. Soha nem voltam alba Jazz Festivalon, de a Jazz de akkor járt először Magyarországon Kész Gered, aki egy nagyon fiatal uh, zenész volt, még 20 éves, és a rádió fölvette, és ő eljátszotta ezt, és nekem megvolt ilyen orsós magnum, fölvettem, és az a gyanúm, hiszen soha többé nem. Akkor egy pár évig sokat hallgatom, soha többé nem, remélem ezt nem csak képzelem. É, hogy, hogy improvizált is rá, tehát nem egyszerűen eljátszotta, de kízszeret amúgy szokott komoly zenét játszani, hát meg van vele a Bach-hendel-től is a tudom, hegedű csembaló, vagy zongora szonáták, vagy fuvola, Tehát <coughs> ő, ő játszik komoly zenét, és hát később rájöttem, hogy ez a mi is pontosan, mert akkor még nem tudtam 18 éves voltam, és nem volt ilyen képzettségem. Na most aztán jóval később, ugye megtudtam, hogy ez a Chopinnek nek a, a volt ez klavírja, tehát, hogy úgy végig szalad a körön csak közben már olyan, nem, hát olyan szét, ahogy ezt manapság mondják, hogy írja vagy ilyen futó, tűnő hangulatok, tehát semmiképpen nem iskolás gyakorlatok ezek. A mai beszélgetésünk egyik főszereplője, majd továbbra is a zene lesz, de hagy kezdjem avval, hogy fölsoroltam, hogy mi mindennel foglalkozol, de oda nyúlnék vissza, hogy versek, és a saját verses kötet méghozzá az első 81-ben, ha nem lenne semmi nyom, és azért a versekhez nyúlnék vissza, mert hogyha minden munkád, akár a műfordítások, akár a Radnóti Monográfia, akár a tanítások, mint hogyha mindennek az eredője a vers volna. Tehát hogy minden abból szállatsanak ki, hogy versek. Ez egy ilyen központi. Hát ezt köszönöm szépen, jó esik hallanom, mert valóban valami ilyesmiről lehet szó. Hát elég hamar világos volt számomra, hogy valami irodalommal akarok foglalkozni, és az irodalmat elsősorban a versek jelentették, és hát ugye késő kamaszkorban elkezdtem verseket írni később a szakmát is próbáltam megtanulni. De éppen azt olvastam valahol, hogy miközben iszonyú vágyak voltak, hogy ezek a versek A aközben volt egy gát, hogy nem tudom még a versírást, és hogy folyamatosan a versírás mellett ott van az, hogy a vers, a kortárs vers hogyan születik a vers, a vers szerkezete. Tehát ez folyamatosan azóta is feszül, hogy maga a műfaj, a vers és közben a vágyaknak a folyamatos uh, publikálása, vagy hát, amire, megírása. Amire itt utalsz, ez egy, voltaképpen egy gyerekes dolog, kicsit szégyelem, és egyszer elmondtam, úgy látszik, hogy, hát az, hogy, hogy ugye gimnazista voltam, feszítette, a, Mondani való, ahogy ez ilyenkor szokás. És ugye úgy gondoltam, hogy de hát én nem, nem, nem tudom a szakmát, és akkor én gyerekes módon elkezdtem vers tanokat olvasni. Ezek sehova nem vezetnek. Jó, lehet, hogy valamennyire segítenek, de ugye a versíróknak is valami olyasféle képzés kellene, ami volt is valaha, mint a zenészeknek. Na most ez nem igen volt, hát jóval később az egyetemen már. Igen, addigra már olvastam vers tanokat is. A fordítással lehet a, a különösen jól megtanulni a szakmát. Tíz év volt az életemből, amikor nagyon sokat fordítottam, az volt az állandó mellékkeresetem, verseket. Úgyhogy azt, hogy ez a fajta feszültség megszűnt, mondhatom, hogy hát ha nagyon akarok, nagyon nekilátok, akkor valamit azért, hogy meg tudok írni. Most már inkább Arról van szó, hogy ritkábban a gondolom azt, hogy valamit meg kellene írni. Ide fogunk visszatérni, de előtte hallgassuk meg Helynek a szonátájából a 58-as C major kettes számot. Tudanatra visszatérnék még az előző gondolathoz, hogy versek, illetve magának a verselésnek a tudása, mert volt egy akadémiai székfoglalód jó néhány évvel ezelőtt, ahol a saját verseiden keresztül mutattad be azt, hogy verselés, illetve azok utalásával. Tehát ez, amit mondtam, hogy nagyon fontos, hogy egyszer művelése, másodszor a verselése összefügg nálad, vagy azt éreztem, hogy az nagyon fontos. Azt hiszem, hogy ez a fő területem, hogy ezzel jobb szembenézni, igen. Tehát, hogy verseket írok egy időben, most ritkábban, de egy időben sokat fordítottam, és hát igen, az egyetemen vers adok, meg angol költészetet tanítok, de én nagyon szeretem a vers tanítani, na nem a saját verseimen keresztül, ott legfőképpen angol gyermekdalokat szeretek használni mintának, de... Igen, azt hiszem, hogy szenvedélyesen érdekel a versdán. És az, hogy mi élvez elsőbséget éppen, az mitől függ? Az egy hangulat, vagy egyik munkából jó esik egy másik típusút? Tehát, hogy most kevesebbet fordítasz? Hát, de... ha ez így lenne, nagyon szép lenne valójában. Az, az élet hozza így, tehát ugye el kell tartani egy költőt, ez elég nehéz, ezt nem is sikerül. Ugye pénzt kell keresni, van munkahely is, hát az fizet is, de azért az ugye amellett pénzt is kell keresni, tehát különféle feladatok vannak. Egy időben lehetett verset fordítani, ez hát tudjuk, hogy 89 után, amikor üzleti lett a könyvkiadás, akkor ez megszűnt, akkor az abba maradt. Az egyetemen van egy bizonyos ilyen közlés, kényszer, tudományos értekezéseket kell írni, hát akkor azt, azt írni kell, Hát, ha békén hagynak, akkor verset is szívesen írok. Jó, tehát a praktikumok azok, amik inkább meghatároznák sok esetben. A zenével kapcsolatban úgy tűnik, hogy nagyon fontosok esetben, hogy nem csak a kedvelt szerzők, hanem az előadók is kikadják elő. Az előbb hallott helyen szonátát, erőt Iván zeneszerző zongora művész előadásában hallottuk, és vele kapcsolatban az nagyon izgalmas, hogy a Széchenyi Irodalmi Művészete Akadémia, amelynek az ügyvezető elnöke. elnöke vagy, az néhány éve fölvette a tagja sorába. Nem nagyon hallottuk szerintem előtte a nevét, vagy én ma néztem utána, hogy uh -huh. kiül. Én mondhatnám, hogy az elmúlt években nagyon baráti viszonyba kerültem vele, én szeretném a barátomnak tudni. Ugye Bécsben él, tehát osztrák, én, magyar származású osztrák, vagy magyar és osztrák zeneszerző, és zongora művész. Ezt a Haydn szonátát, aminek a második, kéttételes két darab második tételét hallottuk, akkor vette föl, amikor kézcseret zongorázott az Alba régia jazz fesztiválum, tehát amikor 70 és 73 tűz. Ez összeért. Igen. De csak most nemrég adta ki, és amikor mondtam neki, hogy én szenvedélyesen hallgattam éveken át, a Haydn hát szonátáit meg, ugye volt ez a nagy négykötetes hungaroton gyűjtemény, amiben sok-sok zongorista játszott, és Sonfai László szellemújja volt a háttérben, és azt hát nekem állandóan hallgattam, tehát reng, nagyon jól ismerem ezeket, és ez egy kései szonáta, és a, hát igen, ez a vers, ez a mesteremberi hozzáállása, hogy, hogy ez, a, ez a kis rondó, amit itt hallottunk, hogy ez is akinek van füle hozzá, az azért, aki megért ért hozzát, azért tudja, hogy ebben micsoda trükkök vannak elrejtve. Azért a szimához és az akadémiához is kanyarodjunk vissza, mert sokszor zavart okoz a fejekben, hogy ez melyik akadémia. <gül> hát igen, <gül> Igen. A szétsényi, mi valami nem szeretjük, ha szimának hívnak minket, mert van valamilyen üzlet Igen. Tehát mi a hivatalos rövidítésünk az Szétsényi Akadémia. A teljes nevünk Szétsényi Irodalmi és Művészeti Akadémia, és ez a ö, magyar tudományos akadémiával társult, tehát nem alá, hanem mellérendelő viszonyban lévő Művészeti Akadémia, Kosári Domokos hozta létre, egy restitúciós céllal, hogy tehát akiket 49-be kizártak művészek a átalakítás során, hát ők már nem, de művészek kerüljenek vissza, és Kosári Domokos volt akiben nagyon szép, elegáns módon olyan művészeket kért föl alapító, Tagnak, akik maguk is szenvedtek kirekesztést a, hát ugye az ötvenes években elsősorban. Tehát mondjuk Nemes Nagy Ágnes, Mészői Miklós, ugye Vas István is ott volt az első tárgyalások során, Csórit is megkereste, sokan, Szabó Magda, Alapítótak volt sokan, és hát most csak az írókat mondtam, de hát festők, zeneszerzők, tehát képzőnveszek zeneszerzők, filmrendezők, színházi rendezők is tagjaink. És hát, Mit csinál az akadémia? Hát az akadémia az... Mármint a tiétek. Ha, Hát túlél elsősorban, tehát Ez próbál. Is nagy szép, és nagyon szép feladat, ugye, túlélni, ami nem idegen az akadémiák feladatától általában, mert hát az akadémia arra van, hogy a tagjai belépjenek az örökké valóság, vagy körülbelül ebbe lehet egy akadémia szerepét. Hát az, hogy kutatóintézeteket is működtet, az egy másfajta értelmezés. Nem zárja ki, mert azokon keresztül jönnek létre azok a teljesítmények. De az akadémikus sok karáról van szó, nem a kutatóintézetekről. Lenne feladatunk is alapszabály szerint sok minden. Ezekkel, ezeknek próbálunk eleget tenni. Ha ugye nagyobb lenne a költségvetésünk, akkor még jobban tudnánk eleget tenni, de azért jelen vagyunk, minden hónapban körülbelül van egy nyilvános rendezvényünk, székfoglalók, áprilisban most majd lesz a most már évi rendszeres szétsényi emlékest, emlékbeszéd, és hát sokféle koncertrendezvény azért megtekinthető, meghallgatható. Ha a helynek egy olyan előadó, attálő erődíván, aki 56-ban elhagyta Magyarországot és Ausztriába ment, akkor jön most egy másik <kül> nagyon fontos név, Rádúj Mihály, tőle a szerelmet hallgatjuk meg egy szép, hosszú, gyönyörű ö, zene, és aztán majd beszélünk Rádújról, meg szakadásról, meg sok mindenről. A belső közlést hallják, és a stúdió mai vendége Ferenc Győző, költő, aki éppen azt mutogatta egy papíron, hogy hányszor hallotta élőben Rádúj Mihályt, Rádúj, aki jazzzenéz, de azért szerintem a többség az ő nevét úgy egyezte meg, hogy a 73-ban felbomlott Szíriusnak volt ő a tagja, tehát vele kapcsolódott össze. Siriusz korszakból ismered még Rádújt? É, igen, én... Megszállott, hát hogy, hogy, hogy gimnaz, negyedikes gimnazista voltam, 18 éves, és akkor jöttek haza Ausztráliából. Előtte nagyon rövid ideig voltak itt, de az is nagyon érdekes, hogy a Mészáros Mártának a Szép Lányok, Ne sírjatok című filmében már ott van ez a Szírius felállás, és egy nagyon jó számot adnak elő. Tehát, hogy utána Ausztráliában voltak, én harmadikos voltam, úgyse nagyon... Tudtam volna még így egyedül járni, vagy nem tudom én. De hogy a visszajöttek, és egy barátom, aki azt aki később zenész lett egyébként, rockzenész, ő vitt el, és hát onnantól kezdve összeszámoltam, hogy abban a félőben kilencszer voltam Sirius koncerten, és utána is, hát ugye volt ez a rákfogó, kis rákfogó, kikkel össze, meg külön szóló, szakcsilakatósal, tehát egy elég sokszor. De aztán engem behívtak katonának, utána leszereltem, és a leszerelés után egy-két hónappal már feloszlottak. Tehát nekem ez, a, ez az emlékem a Bemrak partról, a Vásárhelyi Kollégiumból innen-onnan. Hát ők az én hőseim így. A, azért az egy nagyon jó együttes volt. De azt gondolom, hogy fontos a zene az irodalommal való átjárhatóságban, és, és nagyon sok olyan irodalom elméleti munkádban emlegeted a zenét, amiből azt gondolom, hogy maga a vers, a fordítás ugyanígy egyfajta zenei szerkezetben működhet. De ez inkább kérdés is. Hogy mennyire fontos ezeknél, akár a saját verseknél, hogy ezek a zenei panelek ott vannak az irodalmiban. Mennyire nagy az átjárás nálad a két műfajban? Szeretném azt hinni, hogy nagyon nagy az átjárás. Engem ez nagyon érdekel, a, igen, a szerkezet. Tehát ezt is már talán elmondtam, hogy, hogy már felnőtt fejjel már egyetem után elkezdtem járni egy szolfés tanárnőz leckéket, mert szerettem volna úgy érteni a zenét, mint ahogy képzelem a, a verset. És hát ez, a, amit a Sirius meg Rádúj, mint Szólista csinált, az akkor nagyon megérintett. A, ugye ezt is a, a Magyar Rádióba 72-be vették föl. Egyébként talán nem is árt bemondani, hogy Jávori Vilmos dobolt, Vajda Sándor bőgőzött, és Kati Horváth Lajos hegedült, aki szintén fantasztikus művész. És akkor ugye meg ugyanaz a történet, hogy valahogy véletlen során én nem tudom, hogy van ezt, fölvettem, volt egy ilyen magnom, sokat hallgattam, aztán a ez eltűnt, tehát megszűntek ezek a szalagok, és amikor volt egy Sirius újra egyesülé, nem újra, egy emlékkoncert, amikor már egyébként a Baronics Zsolt az, egyik, az alap, vagy a együttes vezetője halott volt, a Margit szigeten, akkor 2001-ben adta ki rádulj ezt a CD-t, és akkor hallhattam újra nem tudom én 25 év után ezt a darabot. Hallgassunk akkor egy Cirus a Fixin a Hall. I'm fixing a hole when a ring and a scene Ket my mind from wandering Where are we going? where I will go Where will go A versőközlés mai vendége Ferenc Győző. Hosszú ö, hallgatás volt a verses kötetek tekintetében, tehát 93-tól egészen 2010-ig új versek nem jelentek meg, akkor jelent meg a szakadás című kötetet. És magát a címet azért is tartom fontosnak, mert főleg így a zenék kapcsán, hogy hányféle szakadás az, ami ezeket a verseket életre hívta. Tehát milyen el, meg ki meg nem is tudom, milyen szakadások ezek. Hát a, igen, ugye azért is ez a cím, hogy ilyen ciklusokra tagoltam, és nem biztos, hogy most föl tudom idézni, de hát az a lényeg, hogy minden ciklus valamilyen, a szakadásnak valamilyen értelmét járja körül. Tehát, hogy a halál, a mint, saját mint szakadás. Gondolok, a gondolok, magánéleti kapcsolatok mint szakadás, a nem tudom én, a irodalommal, nyelvvel való foglalkozás. Tehát a szakadás metafizikai bármilyen értelemben és minden ciklus egy más oldalá. Tehát úgy csoportosítottam a verseket, úgyhogy tényleg a, a és maga a kötet is, hát egy hosszú szakadás után jött létre. De ennek megint nagyon gyakorlati okai vannak, hogy hát az nem, tudom én, kiadóknál járt, visszaadták, stb. Egyre bővül, tehát... Na, de ezért a csendeknek nem praktikus okai vannak. Tehát olyan, mintha nagy csendek termelnék ki az új dolgokat. Hát, hogy, hogy igen, ha megnézem, akkor évente egy-két verset tudok írni, akkor van néhány év, amikor sokat, amikor már biztos voltam benne, hogy lesz kötet, akkor megírtam az utolsó ciklust, lehet, hogy az egyébként túl sok is, de hogy... hogy... Hát az, hogy mikor tudok leülni írni, ez egyébként olyan lényegtelen dolog, hát az a lényeg, hogy legyen meg a vers, és arról lehes, azt el lehessen olvasni, akit érdekel. De hogy igen, tehát, hogy vannak csöndek, de annak sok oka van, hogy akkor éppen miért nem sikerül írni. De hát... Tehát szakadás volt ez a régi versektől is? Nem, azt azért nem gondolom, mert ebbe a kötetbe 15 év anyaga van együtt. Tehát az előző kötetem a 90-es évek elején jelent meg olyan 93 táján, és ez meg 2010-be, tehát nagyon sok anyag van benne. Lehet, hogy egyenesen ettől több rétege is van. Tehát ez nem úgy van, hogy volt 10 évi hallgatás, hanem írtam, írtam, írtam, nem tudtam kötetet, ugye hát elég nehéz kiadni, és akkor Egyre halmozódott az anyag. De közben kívül úgy látod, hogy a hallgatás egyre mélyebb. De nem volt mélyebb. Hoztál verset is, és akkor... Hoztam egy verset, vagy... Kettőt is, kettőt. is hoztál. Igen. Az egyiket... Igen. Hát ez... Hogy... Nagyon nehéz verset olvasni rádióban őszintén szólva, mert ugye nagyon nehéz hallás után felfogni, hogy már nem, nem úgy olvasunk. A vers az már látvány elem Tehát, hogy, hogy most hallás után nem, nem derül ki a forma, semmi nem derül ki. Tehát fontos a tipográfia, hogy megjelenés, de mindegy. Ugye olyan verset kellene hozni ilyenkor, ami úgy első hallásra fölfogható. Ez első hallásra olyan lesz, mintha ez egy környezetvédelmi vers lenne, Távolájon tőlem. Nincs semmiféle környezetvédelmi. Ez egy allegória, A címe az, hogy elméleti tájkép, mint allegória, és hát ha valaki ezt bizonyos, az elmélet szó elé más szavakat ez hogy milyen elmélet, hogy irodalom elmélet, vagy másfajta elmélet, akkor szabadon kereskedhet az értelmezésben. Elméleti tájkép, mint allegória. letorolt terület, mindenfelé értelmetlen írtás, elszabadult munkagépek, vegyszerek kiszámított pusztításának nyoma. A septében idehordott építési, vagy inkább bontási törmeléken a kidöntött fák tönkjei közt bozót se sarjad, csak szártalan aszat, konkoly csormaja, csak ami bírja a mérget, mert maga is mérgez. A csonka törzsekre ifjú paraziták fúsznak fel, veres, iszalag, maszlag és szulák. Szó se róla megvan a maguk szépsége. De hogy csak ezek nőjenek ide, a kibogozhatatlan gazok. Az erdő letarolva már, de a kert de kert egy hamar nem lesz itt, helyét benövi az értelmetlen erőszakos kuszaság. Ferenc Győz a vendégünk, és egy Paul McCartney számot hallottunk, és azt mondta Győz, hogy ehhez is szeretne valamit Erről mondani. muszáj. muszáj. Röviden. Na, nagyon rövid leszek. A Sirius szám is Lenon McCartney szerzemény volt. Ugye a Beatles-eket Isten kísértés feldolgozni, hát a Sirius C az legalábbis egyenértékű. Tehát az elképesztő, hogy mit hoztak ki egy kevéssé ismert lenom McCartney szerzeményből. Mikor felbomlottak, akkor a paul McCartney két éven belül három lemezt adott ki, és mindegyik nagyon jó, elképesztően jók. Én tudom, hogy ugye ő a szép fiú, a jól fésült, stb., de hát a technika, a Haydn, meg ugye, hogy hogy a, a zenéje tele van ilyen változatos dolgokkal, ez, hogy ugye mindig történik valami e, ebben is, és egyáltalán nem vehető komolyan. Tehát ez természetesen ez, ez vicc, hogy a, a Beatles számok jelentős része, az érett számok, meg ezek a mekkerti számok, ezek stílusparódiák gyakorlatok, Itt eljátsza, hogy, hogy ő ilyet. Hát tud. ez történt az előző versben is, tehát hogy az irónia, a stílus paródia, ez úgy látszik, hogy lételem. Lételem. Egy fontos személy, aki azért eszembe jutott, hogy a te életedben az alkotásaidban, G.R. István akár a versekben, akár a fordításban, és hogyha már az iróniáról beszélünk, ez is kapcsol titeket. Tehát, hogy mennyire indítottál azon az úton, ami akár a műfordítást jelentette, akár a te költészetet jelentette. A temetés, akkor az egyik temetési beszédet te mondtad. Igen. Én nagyon sokat köszönhetek neki. Ő... A angol tanár, az, az angol szakon ugye én első éves hallgatóként oda kerültem hozzá. És hát ő volt az az ember, aki úgy hajlandó volt leülni, foglalkozni, ránézésre tudta, hogy valaki verset ír, és ugye ott, hogy ez a sor, miért így, miért úgy, miért nem amúgy, és ilyen módon nagyon sok mindenre rávezette az embert. Egyben ugye kapcsolatokat is, hát ez akkor még úgy működött, hogy tartotta a szemináriumot és akkor előbb-utóbb bevitte az embert az Európa, Európa könyvkiadóba, kiadó. és akkor ott kaptam szerződéseket, később oda kerültem dolgozni. Tehát a GR nagyon ö, fontos volt a, a, az induláskor. Az, hogy kiket fordítottál, az is ö, az ő hatása volt, vagy hogy abban ő adott egy első lökést, hogy kiket értek? más? Nem, ebbe nem szólt bele. Itt megint csalódás kell okoznom, hogy hát ez megint a, a helyzet hozza úgy. A, én Gérhez úgy kerültem, hogy fiatal költőként, vagy nem költőként, nem, hát azt szerettem volna... Lenni, vagy az érteket, és én megkerestem egy Jánosi István nevű költőt, gondolom, senki nem tudja, hogy kicsoda. Szerintem az, az új hold válasz nemzedék egyik jeles tagja, nagyszerű versei vannak, Milton a jelentős fordító életműve van, és hozzá mentem el, nem tudom, sokat olvastam a verseit akkoriban és hát nézte azokat a szörnyű dolgokat, amiket vittem, és hát hogy jó, jó, de meg kéne tanulni a szakmát. Hát ha egy Edmund Spencer szonettet le tudsz fordítani, akkor úgy rendben vagyunk, és akkor hazamentem, lefordítom egy Edmund Spencer sonettet, de hogy hát jó, akkor most menj el a GR Pistához, mert ő foglalkozik ezzel, hát oda jársz, hogyhogy hogy nem ismered, és akkor így kerültem, oda, akkor bevitt az Európába pár év, ott fordít, hozzáírtam szakdolgozatot, de ez, már később volt, előbb vitt az Európában John Berryman amerikai költőt, azt is fordítottam, és akkor onnantól kezdve már ugye az ő keze alól kikerültem, és Váradi Szabolcs volt a szerkesztő az Európában, és hát amit adott, azt fordítottam, néha nagy, ha olyan volt a helyzet, akkor lehetett választani. De ez... És akkor bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy a következő vers, amit hoztál. A következő vers, ez hosszabb lesz, és ezzel a szerkesztési igényeket is kielégítjük. Ezt azért, részben azért hoztam, mert nem jelent meg kötetben, de mondanék róla valamit, nem dicsekvésképpen. Itt az történt, hogy ez, ezt a verset egy ilyen zsűri benevezte egy maribori nemzetközi költői, versenyre. És díjat kapott. Hát megnyertem ezzel a verssel, és én most már vitéz, a költészet, ugye, mert a, a lovag az szlovénul vitéz, és hát én így kaptam egy vasrózsát, félelmetes buzogányt, és ott volt olasz, bosnyák, szlovák, szlovén, horvát, stb. költ, és én, én nyertem meg. És nagyon csodálkoztam, mert én magam a bosnyák költőnek adtam volna oda, aki a barbárok koráról írt egy nagyon, egy én, Öreg, meggyötört ember, kopott, össze, sokat szenvedett, szép verset írt Kavafisz modorában, de úgy tudta, hogy mit csinál. És én kaptam, és tüntettem, hogy miért. Hiszen én egy, hát a, a, a, a magánéleti kapcsolatokról írtam egy verset, ami arról szól, így elmondom, hogy miről szól a versem, hogy, hogy két ember összedolgozza az életét, amikor, össze és azt ugye, hogy is meg kell dolgozni, hogy, hogy amikor így meg úgy, akkor mi miért is kerültünk össze. És akkor az értékelésből kiderült, hogy nem, hát ez nekik a Jugoszláviát jelenti. Tehát, hogy a jugoszláv tagköztársaságok össze dolgozott, vagy szétválnak. Egy kikerülhetetlen hibáról a múlt konstrukció balladája. Pedig egy motto is van Adi Endiretől, lányok, lányok és szívei, de ez nem zavarta őket. Összeillesztették a múltjukat, ahogy az történni szokott, aprólékosan egymás mellé raktak minden felbukkanó adatot.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 shine that solemn starlight it seemed to watch above my head szemben a versen nekünk nem sikerült minden részt hiánytanulunk, kitöltenünk. Amik még kimaradtak, és amiről beszélgettünk volna mindenképpen az írszám kapcsán. A fordítások, a radnóti monográfia ezekről majd legközelebb. De nagyon élveztem a beszélgetést vendégünkkel Ferenc Győző, költővel, műfordítóval, irodalomtörténésszel, jövő héten Vári György várja Önöket, Térei Jánossal, a hangmester Burger Lajos, és a szerkesztő Pályi Márk nevében is